Erraten dutenez, Sherlock Holmesek e, ebatzi gabe, konpondu gabe utzi zuen azkeneko kasua, iberdrolaren bere argindar faktura e, ulertzea izan zen. Ala, xeomen da. Bueno, kilobati orduak, grafikak, e, letratxipiak eta batean, pun, egun eta berrogei tamar euro, nondik nola, zer aida gertatzen zer, harinaiz ordaintzen. Bueno, alako kezkak egoten dire argindar fakturarekin. Eta lesakako udalak goiener kooperatibaren laguntzarekin energia eta kontsumoaren inguruko itzaldi ziklo bat antolatu du eta lehen bizikasoa joak gaur bertan izanen da udal pleno aretoan zazpietan. Kasu honetan argindar fakturak ulertzeko tailerra eginen dute eta bakoitzak gainera bere ba, faktura eramantena halko du bertan ba, ura ulertzen laguntzeko. Itzaldia ematen goiener kooperatibako Langilea den eh, Ainoa Lantz beratarra ibiliko da, eta, ementxene, duguna telefonaren bertzealdean. Ainoa, egunon? Egunon. Ainoa, posible da argindar faktura bat ulertzea? Posible da, bai. E, ez dire polita, ez dire rakargarria, baina bai, ulertzeko bai, bai moduko, bai. Ez dakit, e, pixken mito esageratu bat e, bihurtu da, nik, <laughs> hemen hasieran egin du dana, hain e, zaiak dire ulertzeko, egiazki, hori ez da mito bat, e, komplikatuak dire, en, e, alabono, en, e, pixkat esageratu dugu kontua. Ba, nik uste duk komplikatuak direla, eh. E, azkenean ez balenik mazade gaian jarrita, eta hienak de, ez daki zerren kilobatio bat, Eta hori ez, ez hori bakarri, faktura batean konzeptu haunitz e, agertzen dire, kontzeptu aldak horrakainera badaude, gokitzen e, joaten direna, kurde desberdinetan zehar, hori duen e, nik unertzen dut, erabat, e, faktura bat ulerteko zaia dela. E, beti izan diren komplexuak, edo edo azken aldiko kontua da? Eh? O, orain gero eta komplexuak bihurtu diren hola baita? Mm, nik ustuz beti izan direla komplexuak. Ega da azken urtetan hondirela bueno, aldaketa batzuk igual egin dutenak oraindik ere jendeak arrotzago ikustea faktura bat, eh, batetik dola pare bat urte tarifa aldaketa handi bat egonten. Orduan hor igual e, ulertzen zuenak igual ez ulertsera e, pasa alizantzen. Eta horretaz aparte, aldagaiak ere badaude eta adibidez orainek uzi egueran gatikan batzuk egon dire, orain urte buka eran aldagai horiek aldatu dire eta urtean zehar e, importe batzuk aldatzen joan godire lanuntzatu dute. Bueno, pues, pues igual geroz eta ikamza e, gehiago hartu behar dire kontutan eta horretaz du laguntzen. Mm -hmm. bueno, zein kasutan, ba, hortan esakontzeko errandugun bezala, gaur izan endute en e, tallerra zazpietan udalpleno aretoan lesakan baina hala ere, ahinoa hemen zaitugula ba, probestuz galdinen datzugu. Oro korrean, non begiratu bar da ba, faktura baten estatik garantzitsuen anola beitere ulertzeko, hartaz jabetzeko? Faktura baten e, gustu dut garantzitsua dela e, identifikatzea ze atal begitu behar ditugu, eh? zongi identifikatore zatea tal oiek E, alde batetik anbaguk e, aukera duguna kontratatzeko, ez, izango zela potentzia terminoa eta energiaren terminoa, hoiek hongi identifikatu, ikusi zenbat ordaintzen intzen dugun hoien eta energiaren terminoan ba, e, identifikatu hongi nondagon gure kontsumoa oiek garantzitsua gire. Eta gero, hortik e, antzen eda, bada hore bertze atal batzuk, direla finkoak, e, kostu batzuk orain du barritugula, horiak inbardo guzti eitzu giren, oiek ere ongi identifikatu, eta hortik aurrera e, dauden kostuak, edo ikusten dituguna atalak, e, gehigarriak edo saiestu daitezkenak, zein izaten aldiren ere ongi identifikatu, ba, oiek e, kentzen ale intzeko. En espagara gure argindar fakturaz gehiegi jabetzen espadu, gehiegi ulertzen en posible da nola baitere beharrezko dena baina gehiago ordaintzen eh, ari garela, ala, ala egotea, erran nahi dut mota horretako estakit iruz urrak daitu, baina alakoa gertatzen dira Ba, gertatzen dira Ba, hiragia izan bezakegu kontratatuta e, behar duguna baina potentzian biago bat, adibidez edo izan daiteke dero e, ba egotiako kontratatuak eh gastu batzuk edo eh zerbitzu batzuk ez direla beharrezkoak, ez? eta batzuetan, esku, konsten ditugor izen batzuk ez direnak eh familiarrak, ez? Ordua, ordua uste da pentsatzen alogu beharrezkoak direla eta eta ianari gara hori zengauzat duguna behar. Mhm. Mm en beren fakturak eramaten al kodituste gaurko taller hortara, e, zein izaten dire orokorrean erritarrek izaten dituzten zalantza nagusiak. E, eh, zalantzak nikuz eut gertatzen dena kasu hobetan dela hori, lesico arrandoz una vez, igual un en día bere fakturarekin. Mm -hmm. Ba, bueno, pues igual era cuestión de ese terrace de joven ni que me egiten duguna taller honetan da. Azkenean hace que han goiena retik eh yo tengo ahora gure factura heredua, baina bueno, horra azaltzen diren kontzeptuak faktura guzitan azaldu behar diren gire, es eh pakotzak apaintzen ditu ere modura, baina bueno, ordungo joaten gara gure faktura edu batekin, joaten gara banan banan e, dena desglosatzen eta eta, eta ikusten. Mhm. Mm Errandu zuen faktura eredua eramanen duzuela, goienerren erabiltzen duzuena, eta horren aritik, ez da git kompainatik kompainara, enpresatik enpresara, en, eh, haundit aldatzen den eh, ba, faktura eredu hori, eta batzuk ba, alderbesagoak nahasiagoa, komplexuagoak diren, eta bertze batzuk ba, argiagoak, eh, ba, pentsatzen dut, goienerren kasuan adibidez, ba, etekin asmori gabeko ba, talde bat elkarte bat zaretenez, ba, ez duzuela ere bilatuko pentsatzen dut, ez gauzak ba, sobera modu erabiltzen, eh, eskutuan jartzea. Bueno, bai, a ber, batetik bertela aldatzen da, baina bero konzeptuak, e, agertu behar diren konzeptuak, hau e, da, legalti agertu behar diren, hau da, ba, denek, denek jarri behar izaten ditu. Baina bero, bai, bueno, erramezala, bai, gero, norberak adaptain zintu nahi bezala, eta e, segun eta ze konpainiak inzaten, bai, izaten horri izaten onduzu informazioa honit, ez dizuna lagunten eta nahazten dizuna bakarri. Ala ere, goienerreko faktura bat, eh, oiturarik ez duen hor ikusten modu badian ere arrotza egiten zaio, eh? baina, bueno, e, badira beharrezkoak e, diren kontzertu batzu diarri behar direnak, eta orduan duan, na, bueno, nahi duzu, nahi duzu egin. Ez dakit, guzti horren aritik, aurrezteko gomendioren bat ere emanen duzue, akasio gaurko tailerrean? Bai, bai, bai, bai, e, Piskot, eh, nola, faktura nola aurreztu ikusiko dugu, bai. Mm -hmm. Eta, bueno, eh, noski, eh, gu, beti eh, adierazten duguna eta hierra guetan da, eh, ba, azkenean kontsumitzen ez den energia hori dela, dela merkeena, ez. Eh, Horrezpenerako bueno, pues gomendio handienak dire, gure kontsumoa aurrezten. Mm -hmm. Aizu zen ere, ba, hortaz ez, eh, energia eta kontsumoren inguruko itzaldi ziklo hoy antolatu bale sakako udalak, Ainhoa Kemenerranez, ba merkena beti, ez, e, a gutien e, kontsumintzea ez bakarrik norberaren, ba sakelaren dako baizik eta, baitere, ere, ba, gure planetaren dako eta ba horren aritik Ainhoa bigarren hitzaldi bat ere eginendu duzue, kasu honetan hogeita e, bortzean, ez, ilbeltzaren 28ean izanen dena, baino hortan e, ba abertsegai bat jorratuko duzue. Bai. Eh, bigarren itzaldi horretan autokontsumoari buruz zeholaztuko gara eta energia berriztarren komunitateari buruz em eh, taldi ziklohauen da ikustea ia le badauen masa sozial bat ez duena baiarekin arlo honekin eta ba energia berriztarren komunitate bat sortzeko prozesu hori hasteko baliabideak dauden edo ez errimaia Bera zainoak, gaur erramezala, zazpietan e, ba, faktura hoieke ulertzeko ta hierra udal pleno aretoan e, lesakan bertan? Hori da, bai, nik bon, animatzen du diendea hor biltzera, saio e, haue didaktikoak izaten dire, e, ikasteko balio dute, e, eta bon, animatzen du diendea parte hartzera, eta bere kezkak eta zalantza gurekin konpartitzera, aldugunan lagunduko dugulako. Baurtzen gobitia eta horren bezala 24ean bigarren hitzaldi e, hori lesakako udalak Goyoner kooperatibaren lagun antolatu duen e, ba hitzaldi siklo honetan energia eta kontsumo gaien inguruan solasteko. Ainhoa mileskerra hunditzen gaurkoan gurekin egoteagatik. Zuei gomita pena atik nierartean